Laro bat honetan, e, Euskaiko taldekako eskoaz txapeketa jokatu zen gazteizen, eta bazorionez e, gure kluba e, gainotzeko kluen gainetik txapeldun amaitu zuen, e, bene egitako eskoaz taldearekin izan finalaren ostean. Egia da final berdin hau, goen e, dela bi urte jokatu izan zela eh honetan, baina garaio honetan, garaia hartan eh lurralai ba benegitaren azpitik elituzela. Orduan ba badirudik <coughs> pixkanaka, gure kluba klubeko jokalari honenak gainetik e, bukatzen hasi garela eta baita ere gure bude jokalariak besteak baino gazteagoak direneen, ba bueno, proiekzio hobeagoa irudikatzen astengea Euskadi mailan. Ba, chapelketan, bueno, eh talde izen mantutzen, ba talde bakoitza eh hiru jokalari osatuta daude, egia e, da talde bakoitzak eh naiaina jokalari sendatu ditza ezquela, baina beti ere ba, E, Euskaiko rankinaren arabera e, zerrenddatuta izan bat dute. Hau da beti jokalari onenak e, lehenenko taldeango dira eta eta hortik beher, ba, pixkat nahi duenak partealdezake, baina rankinaren puntua zehenen puntua zuen arabera. Gure kasuan ba, talde bakarra osatu egun Lurralaietiketa eta, eta badirudi bat. Euskai mailan ba, talde edo jokalari onenak, eh bateratu ditugula esan ginezake, ba, ba txapel, e, txapeldun bilakatu ostean, ez. Uretzat oso valorazio da. Ze kluba bere garaian eskuaxa kirol bezala berpisteko helburuarekin e, osatu genuen e, pistak pintak eh istea istearen arrisku eta bueno, el ez ez da inoiz izan jokalariona ateratzea, baina bueno, eh marka honen ostean eta indako hainbat e, lan eta proiektu txikiren ostean, ba noski e, neskak eta eta haien txikikoak e, lehentasuna dauka, pixkat oinarriak, ez, e, oinarriak eraikitzeko helburua da nagusi bainarekin batera noski eh gailutzeko hainbat jokalarik ere urtean zehar entrenatu eta eta bueno, e, hainbat eh e, ez berdin babestu eta eta eta laguntzen du esklubak. Orduan, bueno, ba kasu honetan guregana etorri dira baila Lasarte, nani, Donosti eta Ogarso Bidasoako hainbat jokalari eta horrek ere ba, ba, ba, kluba berasten du eta eta Euskadi mailan ba honelako emaitzak eh, eskuratzeko aukera baten dugu, ezta. Eta lehen bueno, len utzi dudan ba, klubaren eh babesata, eta laguntzarik hemen eh, eginez eh, nereitzako ere oso garrantzitsua da aipatzea estela zela klubaren lana eta laguntza bakarri baizik eta jokalarien implicazio, pasio, esfortzu eta lana Hori, hori ere esan beharra dago. <laughs> ba, nikuzte jokalariek, ez, eh irabazten telako partiduak eta, eta eta eta beraiena dela, dela lehen koleen ez. Kluba da, ba berai babesan dion e, ba, organo bat, baina nere ustetan organo oso xume bat, eskuaxa oso oso, beraren kirol bat delako eta eta klub hau ba, bakarrenetarikoa delako, ez, eskualdean. Orduan, bueno, e, Zorion eh nahi diegu le diegu eh jokalariei eta, eta ez bakarrik eh chapiketa hoira dutenei, baizik eta hainbetet eta hainbat bazkide jokalari eta zaletu kluan parte hartzen dutelako, eta azken klua berazten dutelako, ezta hau azken bai dela kirol indigiduala, baino joa talde oso bat dago, eta, mm. eta, bueno, alde horretatik nik uste bai kirol hartu dagoen bezala, eta bai zaletu bezala e, klubak, eee, ba, lotantzegoen, hainbat e, zaletuei, eee, ahocha eta, eta eta irudia e, ematen saiatu eta lortu duela esan nahi eh eta eta bueno eta animatu ba denei baskoa probatzeko kirolisugarria delako eta eta bueno nei duena iritsi ba, ba gure gure aldetikan e, ba, gertu, gertutik e, jarrituko digula eta launduko digula askenik e, bai eh gorepatutako ekonomiko nuke horrengo itsordua e, Irunen bertan izango dela eh Alicia Choperelaren chapaketa nazionala bigarren, bigarren edizioa e, ospatuko dugulako eh Aprilaren 19 batera. E, txapaketa era eh hau ba, aurten bigarren edizioa den lehean ba, aurreko urtekoa Erikakatuta hobetzeko gutxienez berdintzeko helburuak eginggatoz, e, aurre urtean e, jokalari nazionale onenak etorre ziren Estatu mailakoak. Baina baita ere atzerretik etorreko bat ere Eugo Amerikatatik etorretako e, laa boste jokal izan genituen goi mailakoak, eta eta bueno, dagoeneko ba, baitu baitugu ja izenbate batzuk, baina bueno, askotse gehiago espero ditugu, ez? Orduan beru. Bueno. Eh, alde horretatik berriz ere oroipatu eh, egiten duen esfortzua, kasu honetan eh 3000 euro eh gure poltsikotik aterako itugula emakumeneskoa xakoimaiako xakoxa babesteko eta sustatzeko eta aburu, bueno, ba ba nola es, ba Alisia irudia berriz ere gomendu, gorapatu eta eta berreskuratzeko, ez. Nikozte naiz eta Klub Xume eta Kirol oso xume izan. E, bueno, ba bas gehioberdu lauztet e, instituzio aldetik eta eta bueno, ba, jendeak ikusi izan, ba fiskat Artaleku barruan ikusi ezin daitekeen e, kirol bat dagoela, ezta. Da? Ozuera kargarria eta, eta benetan e, ikusgarria.